Ràdios, Ràdios, Limitat, Véa 91.6 FM Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Radio Trinitat de Petlla. 91, Francis, FM La primera emissora local d'Ossi Nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Fala 24 hores. Ràdios, Limitat, Véa 91.6 FM Senyores, senyors, benvinguts, benvingudes a una nova edició del Tot un Poble a l'estiu. Aquest programa que el que intentem és que us refresqueu una mica, que us passeu bé amb nosaltres i és que, senyores, senyors, avui és divendres i això vol dir que obrim el cap de setmana i que es prepara doncs, el, el, tal i com vosaltres vulgueu gaudir-ne, doncs això és el que ens interessa a nosaltres, que us ho passeu bé. I us ho passeu bé també amb el nostre programa d'avui en el que eh, començarem parlant del temps meteorològic, perquè no pot ser un cap de setmana normal si no sabem doncs quin és el temps que ens depara. També parlarem dels horòscops del dia, perquè la, vosaltres doncs, ja sapigueu una mica per on podeu Anar. També parlarem de les portades del, dels diaris i atenció perquè avui parlarem de la notícia podríem dir de la setmana o, o del mes. De fet ja en parlàvem el di març passat amb el José Maria Fanlo de l'Associació de veïns de Baró de, de, del Bon Pastor i avui ho farem amb d'altres entitats relacionades amb el cas de la maquinista. Aquest serà el tema al qual doncs, avui dedicarem més atenció. Doncs, si voleu, el que podem fer ja és anar a començar el nostre programa d'avui amb la música de l'estiu, la música corresponent a l'any 2010. Sé que a ti te gusta Tú sabes, a mí me encanta Verte bailar con falda Rosarme con tu nice. Sexy, now, you know I'm now No quieres que te quiera Nah, eso no me va, sí, sí, va. Mujeres solteras Meneando la pera, de adentro fuera tremenda cadera. tremenda cadera Doncs el que estàs escoltant ara És la música de Juan uh -huh. A veure, un moment, uh, que posa aquí Eh... Uh a veure, intentarem resoldre què és el que posa aquí Juan Piquan, o alguna cosa així amb el tema te gusta doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui te gusta <totipos> te encanta te gusta tu sabes <totipos> a mi me encanta doncs si us sembla, i tal com us deiem abans, el que fem ara mateix és conèixer quin és el temps que ens depara per les properes hores i també aquest cap a setmana. Jornada de ple estiu. Avui tocarem sostre les temperatures que podran voltar els 30-31 graus amb humitat alta i amb un eixafogó que a estona es podrà superar els 35 graus. Les temperatures més elevades, però, seran cap a l'interior, com és normal, on es podran superar puntualment els 35 graus ja només de temperatura. Barreger amb l'eixafogó encara una miqueta més. I tot plegat amb sol, però amb l'arribada d'alguns primers núvols als i mitjans que anunciaran el canvi de temps que ens arriba aquest cap de setmana. Demà dissabte, més núvols, deixarà el cel ja mitjan nubulat, encara molta calor, tot i que fluixarà una miqueta i serà diumenge, especialment a partir del migdia, quan els uvuls seran més gruixuts i descarregaran roxets i tempestes que podran ser forts o molt forts, encara març o en pedra sol tot cap al Maresma i cap al Vallès Oriental, però que podrien visitar també de manera puntual la ciutat de Barcelona. A més a més, obriran les portes a un descens marcat de la temperatura. i el que es ara mateix correspon al que sonava a l'estiu del 2010 aquesta gent es fa dir decair de caig i el del tema que estàs escoltant ara mateix el alba en pie Contas horas esperado tu llamada ausente Conto voz atendida me contesta Yo sin dino sé co Doncs que sapigueu que avui esteu ben acompanyats. A la meva part a la part tècnica tenim al Francisco Miguel i aquí davant meu a la Cristina Jo Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs comencem ja el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix és anar directament a saber què és el que ens diuen els horòscops del dia. Comencem per àries. No comenceu una baralla o reaccioneu malament. Feu un pas al costat i repenseu l'estratègia. És millor quedar-vos en el lloc vostre que amb el que us, us esgoti. Doncs anem amb càncer, les lluites emocionals són causades per canvis inesperats. Feu el millor per tal de, de mantenir-vos en calma i fora de línia de foc. Els balançals, els alts i baixos emocionals dominaran el vostre dia. Cal paciència per evitar un desacord amb un soci o company de feina. Allunyeu-vos de qui pretengui pressionar-vos. Capricorn, sorgiran problemes mentre viatgeu o si discutiu amb algú amb qui preferiu no tractar. Mantingueu-vos a prop de casa i eviteu situacions desafortunades en el pla físic. Els Taura, mantingueu en secret la informació personal. Aneu en compte quan tracteu amb institucions financeres, legals o governamentals. Als IAO, l'enfocament entusiasta per treballar causarà impressió en algú que pot influir en la vostra vida personal i professional. Exhibiu les habilitats i feu canvis únics. També ens agradaria parlar-vos de la gent d'Escorpí, que el que diu a l'horòscop és que respecteu el pressupost i penseu que amb el realisme quan es tracti de projectes a la feina o la llar, utilitzeu l'enginy i feu la feina pel vostre compte. Aquari, inicieu els canvis que creieu que us tornaran al camí, que ajudaran a avançar cap a oportunitats millors. Concentreu-vos a estalviar i no en gastar. Als Bessons, oferiu suggeriments i ajudeu i motivareu altres per comprometre-us i col·laborar. Gràcies al vostre encant i actitud solidària, viureu més oportunitats. Verge, organitzeu-vos en cas de despeses inesperades, les compres per impuls s'han d'evitar, busqueu noves formes de guanyar diners, un company us millora el futur. Al Sagitari, feu plans per tenir una mica de diversió, però mantingueu-vos dins del pressupost. Participar en un projecte comunitari us permetrà exhibir la vostra parícia. Peixos, un canvi d'últim moment us alterarà els plans, estigueu llestos per tirar endavant sense importar el que facin els altres, l'amor es destaca i l'idili us ajudarà. Doncs anem a escoltar la música de l'estiu del 2010. Doncs això, que escoltàvem, la música de Decair amb aquest tema El alma en pie. I continuem escoltant la música que ens va donar doncs, una, aquella festa del 2010, l'estiu del 2010, quins records que ens porten aquesta, aquestes músiques, aquestes cançons. Doncs escoltem a Chibio uh, and Nacho, aquesta música que es diu Niña Bonita. cielo si te tengo... Llena de ramosa y alegría, no. de bellos detalle cada día. Nena, ¿quién no diría? Que de ti yo me enamoraría y que sin tu amor no viviría. Cómo sabía que esto pasaría, que ibas a ser mía y que yo querría amarte, siempre, amarte por siempre, oh. mi, niña mi niña bonita. Mi niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que vuelo más alto que el cielo. Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara el que fem és anar directament a veure què és el que diuen les portades dels diaris i és que l'avió civil Malaisi va ser abatut per un missil terra-aire amb 298 víctimes mortals. Mana de les... Això és el que mana en de les vuit portades de les primeres edicions dels diaris de Madrid i Barcelona d'avui. I atenció que reclama eh, aquesta massacre cap a la guerra civil soterrada d'Ucraïna deixa en un segon pla la invasió militar de Gaza per l'exèrcit d'Israel. Aquestes són les dues primeres notícies per al Mundo, Ara, L'Ara, La Vanguardia i El periódico al País i la Razón, que obren amb Ucraïna, no hi té cabuda del drama palestí, tampoc el punt avui que prima la mobilització sobiranista, però sí que el recull ABC que corona la seva portada amb el sumari del frau de la UGT Andalusa. L'altre gran tema, els diaris de la capital del Regne. I la calça amb Ucraïna i Gaza. No deixa de ser curiós, amb tot, que els diaris de la capital del Regne ofereixin cròniques sobre com la Moncloa i el Palau de la la Generalitat, preparen la imminent reunió de Rajoy i Mas o fixin mm, posició editorial sobre el futur de Catalunya i Espanya. El País destaca en portada que Rajoy accepta negociar Mas sobre el finançament de Catalunya. El diari destaca que tots dos governants són conscients que la seva pròxima reunió és l'última oportunitat per a un acord, que reben pressions per evitar el xoc i que els seus equips treballen per abaixar les expectatives sobre la seva pròxima cita. Al seu torn, El Mundo ressalta les pàgines interiors que Rajoy està a l'espera que es defineixi la tercera via per Catalunya. Manté que és millor no començar a caminar si no se sap on es va i la ruta té riscos. Així es titula una crònica que comença per precisar que l'inquilí de la Moncloa es manté ferm, que no tolerarà consulta ni referèndum i segueix així. Això vol dir que no hi ha alternatives? Doncs no. Des de la Moncloa apunten que Rajoy no ha adoptat una postura pètria, de fet, la possibilitat d'explorar una tercera via, la que propugna la necessitat d'una reforma constitucional, no s'ha descartat completament, encara que s'està a l'espera que compleixi almenys dues condicions bàsiques, que concreti el seu objectiu, els seus suports i la seva ruta, i que, en cap cas, no es plantegi amb l'únic objectiu de satisfer suposats greuges de la comunitat catalana. És des d'aquesta posició que el president contempla el creuament de manifestos, declaracions, informes i cartes que s'ha donat en els últims dies a l'espera que es produeixi l'analada entrevista a la Moncloa entre ell i el president de la Generalitat, Artur Mas. La Razón anuncia que Rajoy rebrà avui a la Moncloa els empresaris per consulta de la PIMEC a qui reitrarà el seu rebuig a acceptar la consulta sexsunista, mentre que la BC obre les pàgines d'economia titulant que la Banca Catalana ja acumula gairebé tantes ajudes públiques com Bankia, despatxa una editorial contra les victimistes, demandes de millor finançament de Mas i afegeix que el seu desafiament separatista contrasta amb la ferma i entitat institucional demostrada per la resta de l'Estat amb Catalunya i tot, tot i la barran manicaisme dels seus dirigents. Assegura que Catalunya lidera la inversió del govern en infraestructures, sumen els 24 milions eh, que en dos anys han ha habitat la fallida de Catalunya, i els 12.624 milions per salvar Catalunya Banc per apuntar. Els diners que tots arriben per tapar els forets d'una gestió ruïnosa, practicada per la classe política regional i protegir els ciutadans. Els diners de tots són per a tots, sense exclusions. L'altre gran tema de la premsa madrilenya és amb tot el sumari de les factures falses de la UGT Andalusa. Obra ABC. UGT es quedava al 20% de les ajudes per formar aturats. Calça la portada del Mundo, al cànon revolucionari d'UGT, totes les federacions Andalusia rebien fons irregulars. Els proveïdors havien d'entregar a UGT Andalusia un percentatge que oscil·lava entre el 3% i el 20% de tot el que realment s'havia servit. El sindicat exigia comissions als constructors i promotors immobiliaris que treballaven per ell. Es feien factures eh, fictícies pel lloguer del, de material per justificar les subvencions del Pla Orienta i la portada de la Razón diu que UGT va carregar el 100% de les seves despeses en estructura a subvencions de la Junta. Tanca la del país, l'antiga cúpula d'UGT Andalusia coneixia el frau de les factures. L'editorial de la BC titula Sindicat del Frau, que un sindicat, desvíi recursos públics a costa d'aquells que diu representar i protegir no només constitueix un delicte, no una immoralitat difícilment qualificable. Així acaba la combinació d'erofraudolents, factures falses i malversació de fons protagonitzada per UGT Andalusia amb la presunta connivència de la Junta d'Andalusia constitueix l'escàndol de corrupció més gran de la història d'Espanya, però per desgràcia només la justícia està fent bé doncs la seva feina. Eh UGT i PSOE encara han de depurar responsabilitats internes, començant per Cândido Méndez. L'editorial del Mundo toca la mateixa melodia. Es titula «Una estructura empresarial creada per desviar diner públic». Comença així. El sumari del cas de les factures falses d'UGT Andalusia, el qual ha tingut accés a aquest diari, estem parlant del Mundo, Després que el jutge aixequés el secret de les actuacions, és una demostració pràctica de com una organització creada per ajudar els treballadors a es transformar sense solució de continuïtat en una trama de delinquir. Han passat 11 mesos des d'aquest diari va destapar l'escàndol i el pas del temps no ha fet més que confirmar que a UGT Andalusia hi havia un niu de corruptes que van encampar al seu aire i es van lucrar amb els diners dels espanyols. I acaba d'aquesta manera, la gravetat dels fets relatats en el sumari és de tan calibre que no pot passar ni un dia més sense que Càndido Méndez i la resta dels, dels dirigents d'UGT assumeixin les seves responsabilitats i dimiteixin dels seus càrrecs. Si coneixien aquest desfalt per cobridors, si el desconeixien perquè no van saber controlar una part important de la seva organització, doncs és la millor solució per tornar al prestigi a UGT. Fora d'això, el Mundo fa així els comptes de creixent deute públic espanyol, que ja s'han s'enfileta el 97,4% del PIB. Aquests 996.983 milions d'euros suposen 55.000 euros per llarg, 24.000 per ciutadà, davant els 22.000 euros per família, 8.500 per persona, que suposava el deute de les administracions al 2007. I a diferència d'ABC i la Razón, el País i el Mundo realcen que el Tribunal de la Unió Europea torna a qüestionar que les regles hipotecàries espanyoles retocades pel govern de Rajoy segueixen servint als interessos de la banca més que els dels ciutadans, com va denunciar la plataforma d'afectats per la hipoteca en el seu dia i l'esquerra. El Tribunal de la Unió Europea torna a censurar el procés d'execució hipotecària i titula el mundo. Al Tribunal de la Unió Europea també afina els titulars del país considera abusiva la reforma de la llei hipotecària. Els afectats estan en inferioritat de condicions davant els bancs. El jutge José María Fernández Ceijo, Europa diu que Europa ens diu que la nostra llei és unya. Ja anem ja directament a conèixer quines són les portades dels diaris d'avui. Comencem pel país. Un missil abata un avió amb 295 passatgers a l'est d'Ucraïna. Prorrusos i ucraïnesos es culpen mútuament de l'atac. El greix Bois dolent per al càncer. L'extrema primor que produeix el tumor causa un terç de les morts. L'exèrcit d'Israel llança una ofensiva terrestre sobre Gaza. Rajoy accepta negociar sobre el finançament de Catalunya. I podem cridar i podem cridar arribar al poder abans que el PSOE a recuperi. Parlem de la portada del diari El Mundo. Ucraïna i els prorrossos s'acusen de batre un avió amb 295 passatgers. El cànon revolucionari d'UGT, totes les federacions d'Andalusia percebien fons públics irregulars. La jutja Mercedes Alaia certifica que el sindicat va ocultar proves després de la publicació de l'escàndol. L'exèrcit d'Israel inicia l'ofensiva terrestre a la Franja de Gaza, un alcàrrec de cultura dieix per a les retallades de Montoro al cine. I ara anem del món a la BBC. Un GT es quedava al 20% de les ajudes per formar aturats el sindicat d'Andallusió va crear una estructura empresarial expressament per apropiar se del diner públic, màxima atensció per l'atac a Ucraïna a un avió amb 295 passatgers i l'exèrcit israeli inicia la invasió terrestre de la Franja de Gaza. El diari La Razón el que ens diu és comís i l'abat, una avió amb 295 passatgers a Ucraïna, Kiev i Moscou es culpen mútuament de l'acte terrorista contra la nau de Malàisia, mentre els Estats Units demana explicacions a Putin i confirma que va ser un atac. UGT va carregar el 100% de les seves despeses en estructura a subvencions a la Junta, Medina no entrarà a en l'executiva de Sánchez i deixarà el seu càrrec en el grup. De la razón, anem a l'Ara. Crisi a Ucraïna, tragèdia amb de guerra, un míssil terra-aire terra ha bat un avió de Malàisia Airlines amb 295 persones a la frontera amb Rússia, Kiev acusa de la massacre als rebels prurrusos i aquests atribueixen l'atac a l'exèrcit israelià. Israel comença l'ofensiva terrestre sobre Gaza. Doncs el diari Ara anem al punt avui, que ens diu que tots... Alhora, l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium es preparen per a una gran mobilització de fons que connecti la Diada i el nou n Recolliran fons i es proposen aconseguir 500.000 nous partidaris del Sí i Sí per la consulta Terror Aèria Ucraïna, Catalunya líder en transparència. Ara anem al diari La Vanguardia. Màxima tensió per una tragèdia aèria a Ucraïna, 295 morts en ser abatut per un missil, un avió de Malaysia Airlines, i Israel posa en marxa la invasió de Gaza, la Caixa obté el 7% del capital del grup francès Suez i Medina rebutja incorporar-se a la direcció del PSOE. I per últim, doncs el que fem és repassar la portada del periòdico Massacre Aèria, una, un avió civil que feia la ruta Amsterdam-Kuala Lumpur ha batut per un missil a Ucraïna. Israel inicia l'ofensiva terrestre a Gaza i un parc temàtic esportiu donarà vida a Montjuïc. Doncs això era el que ens diuen les portades dels diaris d'avui. Nosaltres continuem escoltant la música de l'estiu del 2010. Aquell dia 19 de abril cuando delante de todos te prometí que la vida podria fallar-me alguna vez Però què pasaría El que escolta ara mateix sona de la mà de Toni Dissi Featuring Don Omar Featuring Cap i aquest tema es diu El Doctorado així de bé sona la música i el ritme de l'estiu del 2010 Sentida de nada vale no. Tengo un gran conocimiento Mucho más que eso tengo un doctorado Tengo el corazón graduado en sentimiento Con la nota que jamás nadie ha alcanzado Tengo mis sueños contigo Todo lo que sé tú me lo has enseñado Nada de lo que yo conozco es finido. Todo lo que tengo, más o menos, lo perdí. No sé cómo hacer sin ti, teniendo todo, nada me queda sin ti. Que... Doncs senyores, senyors, avui estem ja de plen de cap de setmana. Atenció perquè avui és 18 de juliol i això és precisament el que passava tal dia com avui. Quin dia Quin dia som? Avui, 18 de juliol, se celebra, entre d'altres, Santa Marina. El 18 de juliol de 1922, Francesc Macià va fundar a Barcelona el moviment polític Estat Català. El seu nacionalisme radical va provocar una repressió molt dura i després del cop d'estat del general Primo de Rivera, els caps del partit van fugir cap a França. El 18 de juliol de 1936 va tenir lloc el cop d'estat del general Franco contra el govern de la Segona República Espanyola que va conduir a la Guerra Civil. Un cop derrotada la república, la dictadura de Francisco Franco es va mantenir el poder fins al 1975. El 18 de juliol de 1924 va morir a Barcelona Àngel Guimarà, dramaturg, polític i poeta. D'origen canari, Guimarà és un dels màxims exponents de la renaixença de les lletres catalanes de finals del segle XIX. És autor de conegudes obres com Mar o Terra Baixa. Quin dia som? Gemma Solves, La xarxa. A pesar que el amor, sería well, un vete para ti. La salona. Es difícil vivir que enamorado de ella, jalando todo a su paso. Eres un fracaso, pero te marco tan Contigo yo quedé enterrada en el lodo. Le di mi sentimiento corazón de plomo. Y cuando la bala salió lo reventaste todo. Pero tú te equivocaste. Pienso que me engañaste. Yo no sé de qué color el cielo me pintaste. Pero se acabó bueno, el tiempo y para ti estaré. Ya arreglar. no me llames. Ya no me busques. Ya no regreses aquí. Que sin ti no voy a morir.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 I va a pensar que l'amor Serà un juguete para ti sí, no, no. Doncs el que fem ara mateix És parlar-vos de la notícia de la setmana I, bé, podríem dir També de, del mes L'alcalde de Barcelona, en Xavier Trias, ha trobat en el PP un soci estable, això és el que podríem dir, a l'hora de desencallar mesures referents al comerç de Barcelona. Si fa unes setmanes els Alberto Fernández Díaz pactaven amb Trias l'ampliació d'horaris a l'estiu a les zones turístiques, ara el govern convergent Trias ha acordat amb els populars la controvertida ampliació del centre comercial La Maquinista, una a tata calenta, per dir-ho d'alguna manera, que estava al forn des que a finals del 2013 el projecte es va aprovar inicialment només amb els vots de Convergència i Unió i l'extensió del PP al PSC i Unitat per Barcelona. Però és que ara en aquests moments el que podem dir és que s'ha aprovat l'ampliació de la maquinista entre protestes de veïns i comerciants, i precisament parlar dels veïns de Sant Andreu, doncs el que fem és anar directament a parlar amb en Santi Serra, que és el president de la' l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Paloma, perquè ens expliqui com veu tota aquesta situació, que bé, podríem dir que una mica és el que està de les mans, això és el que podríem dir. Parlem amb en Santi Serra, bon dia. Bon dia, bon dia. Doncs podríem dir-ho d'aquesta manera, no? Això se'ls hi ha anat de les mans i no de les ha, ha anat de les mans a qui? Al Convergència i Unió i al PP, no? Home, se li han anat a les mans pels seus interessos? Segurament que no. Mm. Aviam, fan molta comèdia, tant Convergència i Unió com el Partit Popular, però és que la realitat són els mateixos, eh? Mm. Els uns molt quento del nacionalisme català i els altres, encara que no diguin res del nacionalisme espanyol, són més espanyols que ningú. Eh? Mm -hmm. Però bé, són uns socis aliats que quan els convé doncs, van junts i quan no els convé doncs, es tiren gallades d'aigua freda l'una damunt de l'altra. Però és igual, mm. és la mateixa història, eh? Mm -hmm. És la mateix. Digueu, per, digueu. Perquè l'acord i el que han arribat ara en aquests moments, que és el que eh, comporta? Bé, ahir va, va haver-hi la comissió d'hàbit de Torbà i Medi Ambient a la Casa Gran, a la plaça de Sant Miquel, i aquí es va veure doncs, realment el que, el que són el Partit Popular i Convergència i Unió. Van aprovar ells, els dos grups, ells dos només, l'embiliació del Centre Comercial de la Mequinista. Amb mm -hmm. mentides, moltes mentides, perquè un cop aprovat han fet la gran campanya i la gran propaganda de dir que han rebaixat, han rebaixat la superfície comercial eh, en ves de 45.000 metres quadrats a 30.000, que és mentida, mm -hmm. perquè han descomptat doncs, serveis d'oci, que els serveis d'oci no, no és res més que un, un sistema comercial, perquè oci vol dir doncs, restaurants, bars, mm -hmm. cafeteries, boleres cinemes, etc etc. no? Que, esclar, uh -huh. això també és part comercial. Uh -huh. I els serveis, que els serveis són eh, passadissos de, de, de perquè la gent pugui caminar, lavabos, sanitaris, etc etc etc. O sigui, és el mateix. En vez de això i els 30.000 metres que diuen, en vez de 45.000 metres en sumen 45.000. Uh -huh. I què passa amb l'escola de la maquinista? Perquè... Eh, també és una altra història que s'han muntat molt, molt malament ho han fet tan malament com han, com han pogut perquè aquí sí que el que han intentat fer és un chantatge als pares dels nens de l'escola aquesta escola ja fa 6 anys que està en barracons uh -huh. i estan desitjant tenir una escola com Déu mana l'escola de la maquinista uh -huh. doncs han dit per activa i per passiva que l'escola es farà perquè la pagarà la maquinista si s'amplia el centre comercial i que es veuen obligats a pagar aviam Posem les coses al seu lloc. Mm. Les, el centre comercial de la maquinista és una societat privada. Exacte. Sí. I l'escola és una escola pública. Separem lo públic de lo, de lo privat. Mm -hmm. L'escola, com totes les escoles, la té de fer la Generalitat de Catalunya. Mm. És la seva competència. Té de fer l'escola la Generalitat. Que l'escola diguin que és que la Generalitat ara en aquests moments no té diners... No té diners bé, però els té l'Ajuntament i l'Ajuntament pot fer amb l'escola de la maquinista el mateix que ha fet amb l'escola del Mediterrani a la Barceloneta o l'escola de Gràcia, que ha sigut avançar els diners a la Generalitat i després ja els hi cobrarà. Uh -huh. eh, és un deute que, que, que crea la Generalitat a l'Ajuntament. Això per un, compta, per un costat. Uh -huh. Després, ens diuen que on anirà ara ubicada l'escola provisional, perquè una altra cosa, com que, com que diuen que l'escola va segons si es fa a l'escola per la maquinista s'amplia o no s'amplia mm. després ens podríem trobar també amb aquell cas que al centre comercial la maquinista, parau per para bé com que ja tenen aprovat aquests 47.000 metres més o 45.000 metres més de, de, de superfície per construir que diguin bé, ara com que ja ho hem fet mm. això, el preu anà, ha passat davant d'aquests terrenys, amb la requalificació i amb el canvi del pla general de matriabilitat ha quedat de 15 milions d'euros a 52 milions. Aquí està el pelotazo. Mm -hmm. I llavors aquesta societat, vendre-s'ho amb una altra societat. I això anar d'unes mans a, a les altres i cada vegada anar insofrant diner. Després, és clar, la vol dir que l'escola no es faria. Si aquesta societat Diu, farem, eh, començarem les obres de la maquinista i veuen que doncs, per motiu econòmic del que sigui no poden eh, tirar endavant, doncs aquesta escola quedaria parada, aturada. No? Mm. Doncs aquesta és la, la incongruència més gran de lligar mm. una cosa amb una altra. És a dir, que el, func... el, la, el funcionament de l'escola de la maquinista dependria del centre comercial. L'escola de la maquinista no té res a veure amb el centre comercial. La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tenen l'obligació de fet, l'escola, perquè aquests nens que van començar aquesta escola en barracons sortiran d'aquí 3 anys en barracons sense haver vist l'escola dels seus somnis ni ells ni els seus pares i estan enganyant els pares i l'AMPA que els hi construiran l'escola si s'amplia la maquinista xantatge uh -huh. després, ara traslladaran a aquesta escola perquè és clar, la tenen de treure els barracons d'on estan, perquè tenen d'ampliar el, el pàrquing i la maquinista tenen d'ampliar el centre comercial i a sota un hi aquesta escola i anirà a pàrquing, i el tenen de fer. Uh -huh. Doncs, eh, aquesta escola la passen a l'altra banda de les vies i diuen que faran una passarel·la, un pont, perquè els pares puguin anar i venir d'allà. Aquest pont i aquesta passarel·la ja fa més d'un any quasi bé, que ja està aprovat fer-ho, però no per l'escola, sinó perquè havien tallat el carrer i entre Joan Torres i un altre carrer, que no recordo el nom qui hi ha al costat, havien de fer una pa passarel·la que val un milió i pico d'euros que és a càrrec de l'Ajuntament de Barcelona perquè vam reclamar nosaltres un, alguna, alguna carrer, alguna cera, alguna passera, alguna cosa per poder transitar els veïns d'una banda a l'altra perquè amb el cuento aquest de les vies de l'AVE, doncs, no, no hi ha accessibilitat d'una banda de Sant Andreu a bon pastor o a la maquilista. Mm -hmm. O sigui que això ara no diguin que, que fan aquesta passera i aquesta passera estava aprovada. Mm -hmm. I ells no saben ja, ni el... Sabíem que hi anava una passera aquí aprovada que es té de començar a fer. Mm -hmm. I es té de començar a fer, hi ha molts dies que es té de començar a fer i no s'ha fet encara. Després, 60, 60, diuen que baixen el sol, el, el sostre dels terrenys de, de les vivendes que havien de fer 600 vivendes també, a més a més. I deien que d'aquestes 600 vivendes, 400 eren vivendes lliures i els 200 vivendes eren de protecció oficial. Mm -hmm. Aquestes vivendes, diu, ara hem baixat el sostre d'aquestes vivendes, en vez de fer torres de 24 plantes, 94 o 95 metres, doncs l'hem baixat. Mm -hmm. El que fan és treure aquestes 200 vivendes d'aquesta zona i passar-les a una pastilla d'uns terrenys que han a l'altra banda de Potosí mm. per construir aquestes vivendes socials, o sigui, les treuen de les vivendes eh, lliures i les col·loquen de, de protecció les de protecció a fora, amb una altra pastilla. O sigui, que ja d'aquests moments creen un gueto, un mm. gueto a un sector que ja mm. diuen va, a fora aquests, perquè aquests com que són pobres, a fora, a l'altra banda. I en allà diuen que hi faran un institut, una escola a Bresol i una residència, i no sé quants equipaments, aquests equipaments ja estaven previstos a anar allà a aquesta pastilla d'aquests terrenys de Potosí, que són uns terrenys municipals. I després el que és més greu de tot, el que és més greu de tot és que de 75.000 metres que hi han d'industrials en aquesta zona canvien el pla d'industrials i el fan comercial afegeixen en aquests 40.000 metres, afegeixen aquests metres de, de, de comercial. O siga que a més a més, de desmantellar la indústria pòsper, pròspera de que la Barcelona industrial i tot això s'acaba, perquè ells només pensen en el turisme i s'ho estan veient tot i, doncs, és clar mira, ja no tenim indústria, treuen els metres d'indústria per fotre un centre comercial. És una vergonya. I després, l'escola aquesta, amb els accessos que hi ha d'una banda a l'altra, doncs aquests nens veuran, eh, eh, bueno, es contaminaran perquè les, els carrers passaran, les carreteres d'accés a Barcelona passaran per sota d'accés a la maquinista, uh -huh. perquè tindran el pàrquing a sota. En fi, que és, és una, un pelotazo de totes totes, que encara que diguin que no és veritat, uh -huh. I després nosaltres clar hem muntat una, una plataforma veïnal mm -hmm. nosaltres mm -hmm. els el de Sant Andreu els del bon pastor i l'eix comercial de Sant Andreu perquè amb un centre d'aquesta magnitud és clar el que faran és eh, fer mal bé el, el comerç del de, de, comerç de, de proximitat, sí. el comerç típic d'aquí que és el comerç català és conegut arreu del món i hi bueno, el destrossaran i llavors no faran res més que crear un, un desert, una zona desèrtica, tant a una banda com a una altra, els comerciants de Montpastor i els comerciants de l'Eixan Andreu, doncs es veuran ja a, a, bueno, a, baixar, a baixar barcianes, perquè és que mm. és, és, és incontrolable el que estan fent, no? Mm -hmm. eh, bueno, nosaltres no han, estan doblant, més que doblar el centre comercial de la maquinista, mm. fan uns, uns pisos en plan de, de no sé sap què, eh, l'escola l'han xentejada... I, esclar, doncs això no ho volem. I els veïns, doncs els veïns i els comerciants i la ciutadania, eh, per nosaltres aquest no és el model urbanístic que volem. volem tenim una previsió d'equipaments de, i de serveis eh, que, que ja hi són, que no té de per què, eh, forçosament anar acompanyada d'aquest macrocentre, i aquí guanyem tots, eh? no, no, no estem tots a favor en què no, no ampliin la maquinista, la maquinista ja està bé com està, encara tenia 20.000 20 metres per, per ampliar, si volia ampliar el centre comercial, encara en tenia 20.000, aquí ningú havia dit res, tots estàvem contents, estava ben distribuïd el tema, i es tractava només de reactivar doncs, la, la botiga de barri, la botiga de, de cada dia de comerç. I ja està. Però això mm -hmm. que han fet, això de, de canviar un pla general... Bé, bueno, és que aquí hi haurà conseqüències perquè nosaltres estem a sobre i no mm -hmm. sabem fins a quin punt poden canviar el pla general metropolità d'aquesta zona. Perquè el, un pla general metropolità es pot canviar sempre i quan es, desmo, es demostri que és per un bé públic. I aquí han volgut utilitzar l'escola de la maquinista com a un bé públic que si ampliem farem l'escola i si no, no. I això és il·legal, perquè això no és normal, això no és veritat, això és una mentida que s'han muntat ells. No sé si el senyor Trias o qui se l'ha muntat, aquesta mentida. Com que els hi han dit que era una mentida i que això no podia ser, han reconegut que no té res que veure una cosa amb una altra, però ells de moment, saps, ja ho van llançar ho uh -huh. Van dir, si ampliem la maquinista, farem l'escola. Si no l'ampliem, no la podem fer. Perquè, és clar com que com que hi ha una sobrevaloració d'aquests terrenys al canviar el Pla General Metropolità d'un 10%, té de passar mm -hmm. aquest 10% a, a, a l'Ajuntament. La, I a l'Ajuntament és de l'Ajuntament, no mm -hmm. per, per, per fer una escola, saps? No. Vull dir, és que és increïble, és increïble. Mm -hmm. O sigui que aquells que haurien de treballar per la societat, el que estan fent és... No, no, no, estan treballant pels seus interessos. A, aviam, el, el govern municipal és un govern, que la ciutat de Barcelona va escollir és veritat, la va escollir mm. per administrar la ciutat de Barcelona pels barcelonins, pels mm. ciutadans allò que diu, que s'omple la boca l'alcalde de Barcelona de dir volem la Barcelona de les persones volem una Barcelona per les persones i treballem per les persones és una mentida mm. perquè s'està demostrant que el seu compromís és amb, amb, amb l'economia mm. el seu compromís és amb el turisme que dona diners les empreses, seves amigues, que els donen diners i guanyen diners. No, les persones no, i la ciutat de Barcelona tampoc. L'estan fent malbé. Estan fent un, malbé un patrimoni que tenim els barcelonins i els catalans, que és el comerç de proximitat, el comerç de barri, de que les persones es coneixen pel seu nom, entren i surten a comprar, passeixen pel carrer, donen vida al carrer, lluminositat, hi ha alegria, doncs no tots al centre comercial allà, massificats, que no siguis el, el Pepet o, o, o la papita o, o, o, en, o en Martí, sinó que ets un número, que vas allà que, que, en fi, i després deixen el barri desert, tant el nostre com el de bon pastor i el mal que fan a la gent de bon pastor i el mal que fan a Sant Andreu i el mal que fan, no ho veuen i és que ens estan, estan arruïnant el patrimoni de molts anys, molts anys, molts anys dels barcelonins i això no ho podem tolerar, i no ho tolerarem i no pararem fins a que això tiri endarrere, no volem que continuï. I a més a més tenim el suport de moltes entitats, de, de, de comerciants, de no comerciants, de sindicats, de, de la resta de partits polítics, bueno, de moltes entitats, i això ho guanyarem, segur que ho guanyarem, perquè ara es, clar es va aprovar ahir, de passar, té, a, a, a té de passar a l'Ajuntament, té de passar-ho un cop aprovat a la Generalitat, la Generalitat ha d'aprovar aquest canvi de pla general-metropolità. Vull dir que han corregut de pressi corrents, aviam si són temps, ara que només falta un any, perquè hi haurà tornant a haver-hi eleccions, aviam si de moment no podem entrar, doncs llavors, pues, bueno, veus, que vinguin els que vulguin, però nosaltres ja haurem lograt el que volíem, no? vendre la ciutat als nostres amics. I això és el que no podem tolerar. I això estarem nosaltres lluitant, lluitant, lluitant, que per això som oposició uh -huh. en contra de l'ampliació de la maquinista. I ens organitzem i ens hem organitzat i denunciem i denunciarem a qui sigui necessari perquè veiem clar que això és un pelotazo. Això uh -huh. és un pelotazo descarat. Per tant, des de la plataforma no el pelotazo de la maquinista podeu voleu tirar endavant tot això perquè... Sí, sí es pugui frenar d'alguna manera? Farem farem el que calgui perquè tirin enrere. Eh? Mm -hmm. Perquè no volem això, no volem, no volem aquest gueto d'aquests 300 pisos de protecció oficial que s'envaguin amb en uns terrenys del final de tot, de, de l'altra banda de Potosí, mm -hmm. eh, i, i que ens encara diguin mentides que allà hi va un nou IES, una nova guarderia, una, un equipament per a decidir, encara un equipament per a decidir, quan això ja fa anys que està projectat fer-ho, saps? Mm -hmm. Que que no s'ha fet, perquè doncs està d'aquesta manera. I que a l'altra banda de les vies tenim les casernes, que fa molts i molts i molts anys que tot mm. això encara no s'ha fet i no se n'ha parlat. Ells van dient, van dient, van dient, saps? Per anar mm. engañant, enganyant a la gent, per anar enganyant a la gent. Però ja som adults, i ja els mm. coneixem, que diuen mentides, i mm. ja els coneixem. Els, els, el, el, els socis de Convergència, aquests senyors que governen també Espanya, mm. és un govern legal perquè la gent els va votar, però il·legítim de cara a la ciutadania, perquè estan governant al revés del que van dir que farien quan governessin, vol dir que estan governant a mentides, per lo tant, és il·legítim, no? Mm -hmm. Doncs aquí està fent el mateix, estan fent el mateix, estan enganyant a la gent i donant voltes i repartint-se les peces del, del monopoli i ara aquí farem l'escola de la maquinista, i ara aquí farem això, i ara farem una passera, una passera provisional sobre les vies del tren, perquè així és aquí els pares puguin anar d'una banda a l'altra a portar els seus nens, de moment, mentre, mentre no es construeixi l'escola definitiva. Aquesta passera ja havia de començar ja fa no sé quan, que ja està aprovada. No té res que veure amb tot això. I ells ho barregen tot, saps? Tot ho barregen, tot ho barregen. I no pot ser, no pot ser. No pot ser. I el que és molt greu, molt greu, molt greu, és que ens destrossen aquests metres... De, de, de terreny industrial que això sí que ja és ja, bueno, és que ja és, és la nova mà, saps? Molta, molt parlar de que necessitem emprenedors i necessitem eh, indústria emprenedora i de nova generació i tal i qual, i resulta que quan tenim uns terrenys que estan equipats i allà hi va una indústria, te l'escombren per col·licar-li un centre comercial. I després diuen, és que crearà 2.000 llocs de treball, o 2.500 llocs de treball. Mm. Primera, crearà 2.500 llocs de treball, al moment que es comencin a fer les obres, perquè hi hauran una una, gent, una colla d'obrers que estaran treballant durant un o dos anys per ampliar aquest centre comercial. Mm. Quan aquest centre comercial estigui acabat, aquest, d'aquests 2.000 persones, doncs, 500 o 600, ja no hi seran perquè ja, ja s'hauran acabat les obres. Mm -hmm. Les altres seran les que probablement es quedin a les botigues, que ho dubto. Mm -hmm. I després m'agradaria saber amb quines condicions i amb quins sous i amb i, i, i, i, i, i quin tipus de feina serà. Mm -hmm. eh? Perquè per lo que s'està veient últimament, tot, tot el que estan creant, ho estan creant però amb, amb, amb, amb inferioritat de tot, de sou, mm -hmm amb més horaris de treball, més sol més rebaixat, unes condicions, uns contractes irrisoris, en fi, una mm. vergonya. I es veu que estan apujant, apoyant, apujant el, el, el, el, el gran capital, el diner. Per les mm. persones, no, pel diner. Doncs haurem d'esperar a veure que si es pot, pot trobar alguna solució al respecte perquè hi hagi unes persones que deixin d'especular, no?, d'alguna manera... Sí, sí. La, la solució és que tirin això enrere, en que ho retirin ja i que es quedin amb el que ja està fins ara, els 20.000 metres d'ampliació, si volen ampliar que els ampliïn i si no els volen ampliar doncs que no els ampliïn, que fins ara doncs això ja estava bé, això ja està autoritzat, eh, aquí ningú ni comerciants ni ningú diu res perquè aquí doncs és qüestió d'entre de, tots anar vivint i anar fent i anar lluitant per la nostra feina, pel nostre dia a dia i, i unificar els dos barris, que quan la, la llaga de les vies estigui solucionada hi hagi el parc, el parc central, el parc lineal, hi puguin haver equipaments, que la gent es comuniqui d'una banda a l'altra de les vies, de Bon Pastor Sant Andreu, de Bernera Alta, a La Sagrera, que tothom ens puguem unir, ens puguem anar veient les cares i donar d'una banda a l'altra, això ja serà una altra història, però si, és clar, si posem una barrera al mig d'un gran centre comercial, ens quedarà desert, quedaran deserts aquests, aquests pobles, de, i no pot ser, no volem ho volem. No volem. D'acord. Molt bé, doncs eh, voldria preguntar-te alguna cosa, però com que ja ho m'has explicat tot... No, sí, no, no, tu pregunta el que vulguis. El que passa és que jo, esclar, estic, a, com que obtenim això, encara tan sí, sí, calent, sí. perquè ahir va haver-hi doncs, aquest, aquesta Comissió d'Hàbitat Urbà i Medi Ambient on es va aprovar eh, aquest, aquest, aquest punt eh, de la, de l'Escola de de del Feit de la Maquinista. I, i allò de l'ampliació del centre comercial, esclar, està això molt calent, hem portat una setmana molt, molt, molt de molta lluita, de moltes mm. reunions, de, de moltes manifestacions per una banda per una altra, de, de, de, de rodes de premsa, mm. explicant a la gent, fent palesa del que estaven fent, el que estaven intentant fer, que al final, esclar, entre ells dos tenen majoria i han fet el que els hi ha donat la gana. Uh -huh. eh? però intentarem que això s'atraci, que tirin enrere lluitarem perquè al fi al cap nosaltres som els que tenim raó i davant d'això no, no, no poden hi anar més descaradament en contra de nosaltres a més a més els hem, els hem marcat ben marcats, que la gent ho sàpiga uh -huh. que la gent ho sàpiga que ells són Convergència Unió del Partit Popular els responsables de destrossar eh, uns barris i una gent i uns veïns com és la zona del Bon Pastor Sant Andreu, i, i bueno, i no, no continuem uh -huh. ja perquè... Doncs estarem a l'espera de veure què és el que passa en els propers dies. Molt bé, i esperem que no es venguin ja més Barcelona, a, a, el turisme i, a, i aquestes, aquestes grans multinacionals del comerç. Exacte. Doncs Santi Serra, president de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Paloma, moltíssimes gràcies per oferir-nos avui aquesta informació i esperem doncs, que es pugui trobar una solució al respecte que afavoreixi a tothom, no? o, o almenys que afavoreixi els veïns sí, i els sí. comerciants. I sobretot, sobretot, a la vida del poble. Uh -huh. D'acord. Doncs ens trobem en una altra ocasió. Si Déu vol. Molt bé. Que I potser. penseu que volem un senyor per viure, eh? Exacte. Molt bé. Vinga, gràcies. Bon dia. Doncs nosaltres el que fem ara mateix és continuar escoltant la música del 2010. No sé quin número ens toca ara mateix, la nou. Doncs a veure, això es deia... Déjame, mira, que Lorena, sí, Lorena Featolina, ya no me llames. Le, le, le, le, le, Doncs va, anem tancant el programa d'avui. Ens queden pràcticament uns tres minuts. El que volem explicar-vos ara és d'un encreuament del l'ACBAR al carrer Berenguer de Palou. Treballs d'execució d'un creuament de calçada d'aigües de Barcelona al carrer Berenguer de Palou entre Clara Zetkin i Pont del Treball Digne per realitzar la connexió d'aigua potable de l'estació de la línia 9 de la Sagrera i de la reparació d'un fung... flonjall degut a una escorrentia d'aigua a la cruïlla del Pont del Treball amb el Berenguer de Palou. Els treballs estan previstos per al cap de setmana del 19-20 de juliol, començant a les 8 del matí, és a dir, demà, uh, i finalitzant a les 8 del vespre de diumenge. Els treballs es realitzaran amb un amb tall total de la calçada del carrer de Berenguer de Palou, entre Gran de la Sagrera i Clare Zetkin. Es realitzarà un desviament de trànsit, incloent les línies d'autobús afectades, és a dir, les número 26, 36, 40 i H8, consistent en que la circulació provinent del carrer Gran de la Sagrera es desviarà per Garcilaso, Meridiana, Dublín, Rovira Virgili, Gran de la Sagrera, Clara 7-15 ha d'invertir el seu actual sentit de circulació i Pont del Treball d'In. Això és el que es durarà a terme a partir de les 8 del matí per a facilitar aquest desviament cal de realitzar un seguit d'actuacions. Invertir l'actual sentit de la circulació de la Clara Zetkin entre els carrers grans de la Sagrera i Barangueda de Palou. El carrer Gran de la Sagrera abans de la Clara Zetkin efectuarà una restricció a un sol carril, uns 20 metres, per tal de facilitar el gir des de Gran de la Sagrera cap a Clara Zetkin. Al carrer Pont del Treball Digne s'efectuarà una restricció del sentit ascendent del Pont del Treball Digne abans d'arribar a Berenguer de Plou per facilitar el desviament de la circulació des del pont cap a Berenguer de Plou. És a dir, obligatori a la dreta. Al carrer Gran de Sagrera, abans d'arribar a carrer Garcilaso, s'efectuarà una restricció a un sol carril per facilitar el desviament cap a Garcilaso. També dir-vos que es garantirà per part de l'empresa contractista la col·locació d'un senyal d'obra durant tot el temps de realització dels treballs, és a dir, 24 hores, a la cruia de Pilar de Setquin, en Berenguer de Palau,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 d'uns 195.000 euros. Doncs a veure, tenim un minut pràcticament per acomiadar-nos. Eh, el que podem fer ara és comentar-vos ràpidament algunes, alguns dels actes que es duen a terme avui divendres i també demà. Doncs Parlem del centre cívic de Navas que us ofereix de lloument un tribut a Neil Young. Això serà avui divendres de 2 quarts 9 a 3 quarts de 10 de al centre cívic de Navas al carrer Navarra-Tolosa, número 312. També avui a les 9 de la nit, Combo de Blues Youngs, i el combo Sagredat Destruction actuaran a la plaça Massades en aquestes nits de llà, serà a partir de les 9 de la nit d'avui. També a comentar-vos que el casal de barri de Sant Andreu al carrer de Sant Adrià us ofereix fins al 25 de juliol una exposició de dibuix i pintura a la sala d'exposicions. Al centre cívic de Sant Andreu us ofereix l'exposició Líquens i poca cosa més a veure. Sí, l'Arnau Ibenov us ofereix Cinema a la Fresca, avui, Uh, doncs uh, a la l'anamí bueno, ho deixem aquí, no tenim temps per res més donar-vos les gràcies i ens retrobem el dilluns, parteu-vos que passeu un bon cap de setmana, gràcies a Francisco Miguel i gràcies a la Cristina Paniello això, bon cap de setmana a tothom, adeu -seu.